Egunan. Bai, Aña, beraz, zu, uh, joan zira, gisa, uh, laguntzerat, bobe alderat, hori paris, paris alderat, espekatzenan laukuzu? Bai, beraz, uh, nikene, izena eman nuen, gezerbe uh, sanitar deitzen den, hola, uh, antolaketa batian, eta gezerbe sanitarohtako boluntarioak deitzen dituzte, behar balimara balima da, franziako edo zo ineskoaldetan. Eta banakien maiazzean libro izanen nintzela hine kontratuak bukatu baitira. Beraz, uh, hala, deitu nute uh, be azken momentuan usteo zela apidilarenagoita amak atsean eta uh -huh. maiazzean iruan bidea nintzen bobera dioiteko. Rezart sanitekoli, zer da franziako gobernuaren gauza bat edo elkahte bat da? Edo? Bai, franziako gobernuaren da, Uh, hospitalek eta deitzen dute, galde uh -huh. bat egiten dute, baitute deku batean, eta gero jezeak saniteko horrek uh, ari jezarekin da. Uh -huh. ogek, uh -huh. emaiten du erantzun bat, eta jendeak bat uh -huh. ikotzen ditu, beraz Uka, okay, haiten ditugu guk uh, deialdi batzuk, saarek eztetan ahreko presgiren, ospitalian, edo anjeanimazioan margatu. Presgiren ez ere joa iteko uh, maiot edo olako leku batzuetaz, bonik bai iran dut ez nute deitu. <laughs> Adafo. <laughs> Me, uh, <laughs> mais, uh, uh -huh. mais, ara, eta erantzuten dugu, eta lehenak erantzten duena koala, deitu ez da, eta beraz deitu nute uh, beste bostit lankideekin zangira haraz. Uh -huh. Uh -huh. Lehen agotik edo sare oktan zinan edo koronavirusaren uh, gara juntan duzu? Horain uh, dut ez zahri orain right. orain ez, ez norez agutzen, entzun dut bat zelago lako zerbait, eta peskat begiratu dut eta banakien ez etxen egonen nintzela, eta ez baitut sobra maite uh -huh. etxen egoitia eta la, diploma baitutnik uh, ed mediko psikolozik et, diploma eta uh -huh. laguntzinal bali bat dut besten unbait edo zaitasunan uh, duten uh, ospikale batean laguntzinal bali bat peskabat Bera, obetute uh -huh. eni uh, ara, eni bechoak ikartzia ta eta, eta la hola hola hola Beraz, Gobertatzioantzira Uaz, eh, departamentu urat, eta pazen alako zu eh, arra eta hibatzean zehatzemanduzun este eskualde urili bizikuntua izan da coronavirusa Bai, beraz, un solertu balimadut, uste dut lehen departamentu etalikoa dela, onki aisan. Uh -huh. Uh, Orko, oh, ospitalian, bezni, uh, boveko ospitaletat izan iz, um, balako, serbitzu batzuetan, usteet, euneko berrogoita amaja, lankideetan, la, langileetan, euneko berrogoita amaja, unkia izan dela, eritasuna esuma right. Eta, bat dira, hola, ukantuzetka suain iz. Ba inan, alere, um, piskat, gira, Un peu après la bataille de Khotan, Mesala, zure hola, laguntzen aldetik senta ukon askoren deia hainitz, ainitz, ainitz eriotza eri okay. izan dira ere eskola hortan eta hori ziren zerbitzuen uh, esten poliki poliki. Bainan hola, uh, gero materiala bazuten, uh, eri izan diren lankidak berriz etorrit irala neratz, baina gero guk zenitu guk duguna beste voluntarioekin zen uh, akidurabat hola uh, moralki animaleko haki bat, eta uh, eskat beldur dugu gigarren uh, faxe bat eldubailu bada edizasun horrekin, uh, birus horrekin uh, nola, nola aterako dira. Moralki dizikiak itua dira. Ah, bai, ah, de langileak haxen uh, ditzen ziren, uh, zertan haxen ditutu haki hori. Horien, ez zuten hor, uh, ni adibidez uh, siergibitzu batean nintzen, uh, eh une inscription de cent cent unités d'hébergement renforcé j'ai dit là euh chaque personnage chaque bâtisson ba atusen, bâtissons ba nak ou uh, des voilà des demandes c'est à mm? c'est à Olien voilà uh, servitude ta sent ta servitude ortan ils disent là dira que eux à ma cheyeta dira eta hau uh, saien ez da uh, gauzak ezea infite joa hiten, eta senitzen zen etzilela prest, moralki etzilean mm -hmm. gero fisikiokei eta egremanute zuten guzia, me hori uh, etzilean prest eta ere beldu eritasuna etxeratek ahtzea, aurrekin batzorik right. eztetatzen zatzaten horien uh, aurra utzizutela aitarren etxen eta beldu bat izbana aurrak hartzea eritasuna arazinez ba. uh, ez da erratz ez da erratz ari da hala giru ta kas gutxiago bada baina uh, ala ere ala akitodi la akitodi ah. la beraz voluntarioak egunerokoan zer egiten zinuten beraz deituk hitzuste bez voluntarioak bon uh, bourgeois dinem va baspa espinyamste va la rochelle bste alzasieatik ba onadenak uh, espedigmusitatika dugen ba medecubat bieline eta ni amp eta Eruzain laguntzaile bat ekin. Hala, gu uh, elgarrekin ginen, eta beraz, arribatu gira ospitalerat, eta zarrigituzte denak zerbitzu desberdinetan, Eta bakotsak egin dugu gure lanago. Ni, uh, ni egon izan izpostuan, bo normalki uh, gehi, gehiago izan mergiragun, beti uh, ez gira ez norbait ordezkatzen, o nik mm -hmm. ordezkatu dut uh, ene serbetxoan. Bera, segiten mm -hmm. oan, hala, gehiago egintan uh, bezala, uh, jende jende gela lagun sentjateko, bestitzeko, garbitzeko, uriekin eta hori guzia. baina ber momentuan kasu egin ebe ez ebea ez dira soberaur hobiltzatzen al maskak baditzugu kluneta baitugu badugu mm. uh, ana uh. uh, jaunzi hori guzia, eta ez dira hobiltasun horia ere uh, zaiala ez hobiltasun hori gutzea adineko uh, uh, pertsonekin uh. eta hor uh, Adineko pertsonak ziren, koronavirusaz eh, unkiak uh, zirenak bat ziren, hor? Oh? Bai, ineserbitzuan, bai. Ineserbitzu horretan bat ziren, uh, bez adineko pertson horretan, bez, bola, izan dira, bost, seizazpi eriotze horretaraz, baina, bat uh, ziren, uh, baina, uh, uh, erdia, erdia, erdia, zena, beraz, Bala, batzuk eri, oxiginaikin eta, eta batzuk ezten deuz, eta, bela, bila, izan ziren, uh, Ibiltsen sizien mogirohala adina kapaxte langi, langileak bakari uh, bakari zerbitzu oxtanari ziren ziren joitzen beste zerbitzu oxtara atolaz dena dena unturatu bat instalandare ere pentsatzen dut biziki zaiera izan dela neo gausak unturatu ez uh, kurtzatzeko gure hartzean ez hori gutzia ikazmamote untura dena ere Urien akidura horretan. Urien akidura horretan, basiren nola psikologoak eta pasatzen zirenak. Beden aldi bat astean, pasatzen ziren txerbietsu busietan, jakiteko nola ziren langileak, nola senitzen ziren, nola... eta oh minzatuz, bai ohk gira animaleko akidura horret bat zela, bai. Lan egiteko balinitzak, norakoak kokakak seman Bereski, adanik antzirenen dako, pertsatzen da, oh dugu hey, mm -hmm. uh, egia hiakta mm hori, tenzuftela? Hei, ukandituzte, ukandituzte. Gero, oh, bo, gero nien eshek bitxo mochtan, egia bat direla langilea lank, lank, ainitz. Uh, ba, ginen, uh, bi erizain, lag, inidu, nah, laul erizain laguntzaile, uh, bi erizain, mediku bat bat zutan, ainitz ziren alegeri, ba ez tut sobera senditu. Aldiz, uh, beaxa bat senditu dute, uh, Baziren le service de d'accueil Covid, hita sostenagas, genda ko aldo sinera, aldo sinera, le irritazioekin, baina din gutse eta koak eta hor hor bai, taila guzten. Baziren ba hala egon zaik bisiki fiterio itenera irritaziorekin. Bische biduxa rekin on za bisiki fiterio material guztiak batute orain masken aldetik eta eta Jaunsteko eta Piskat sea, rekin, dena jinda. Hala, hori da, piskat berantarrekin. Goizago, guan animazuten dena, seura ze, bentsatzen dut, langile gutiago eta jende gutiago, izan zera soko horretan. Gero, hori da, hori ospitaletan joa ginen, hori uh... ikusten ginen, hori guzia, eta gero erosketak egitean uh... supermerkatu batean ondoan, zentakitzen bat diende, denako bate abestean ondoan, maskarik gabe, hai, ba, hai, hai. bat azinez... Uh... Horten mm. La, lanianari girlarik eta bentsatzen nuk hemenko edo zain uh, edizainak edo gaiten aldo lauri ere, sen ditzen da uriar ere. Kaxo egitea lanera joaitean eta behar mentua nienak ez dute beti egistetatzen. Mm -hmm. Alde, eh, zikat, bai korbat, bai korbat, bai korbat, zuk eh, anbizitakoan ikusi eh, duzu, zerbait, eh, ala ere, unki zituena alde honetik, edo zerbait eh, azpima jatzekoan? E euh, beh, lankide oriekin. Euh, Bo deia, voluntari oguzen artean, sinez, euh, elkar tach dibat sortu da gure artean, gure esperientzet amintza ginen, egunaren buka eran, ala, zaita tachon bat zogu kamen ito gota, sinez, eza goutza bikainak egin ito gota, beh, ideiarekin deo eta gero hanko euh, jen n'exek bitxoan ariziren edisaen eta horrek ikustea be, ala, Ezteltsutenak situazioa ziletaik ustentzanoren buruan akitua zirela eh uh, buruz gerta voilà gerta era gerta buruz baina degentual ebe ikustea ebe jendeekin uh, xaekin ebe betia un gauchea beti, beti demoulexten zutela beti chevro a escolaekin eta dena baina arrit demora hartzen zuten ebea uh, eskuaren uh, eskuaren gosatzeko mintzatzeko hala dugu diskentzia bat baina aliren tsatzen zutela eh hala du sartet olive archi kitzia jendekin ta hori sinestego eta gure orla jendeak abara elxam eta egitenu budau zelarik ere ah mile esker gitea eta eta iguskia ekartzen dukula gure akzentuarekin bonikatsu bai hori hori xutelatzen zu bate mebon hala Arats, arats. Ez dazu subsidiak dewidehat, bai. Arats, arats. Ez bat egun pastuitsu zuano? Bai, ama bat egun, bai. A ah, bon, bera. Ba, begor da egun batez olako sistema bat dugu eskolerrian, laguntzera joiteko ez zakit Donostiko edo Bilboko ospitaleak. Ez da zen la koisa, hori. Momentu ara, zigata. Ama ezbate do gelditzen da. Ez zakit Aina, zurekin bukatzeko... Ba, ez da getz duzun, orain euskal egirat behiz eta behar bada etorkizunean persinateken behiz olako... olako gauza batetan sartzeko, eta krisiak gora baten laguntzera joiteko? Ebe... Um, Deia, honat sartzean, hori zen gira, zonbat maiteituko euskal egiko men diak, eta ere ez da Eta... Eta, eta, ara, kasu, mainten amauta, bat jender, arrele kasu egitea, segitzea, segitzea, maska emaiten, edo ez, uh, voilà, kasu egitea, zenta hor, kustengino, akitua direla, eta lagunu beh dira, egizaino digunziak. Lagunu beh dira, berba, kauzak kalmatzen ari dira, baina behi zertu balima da, horret, sobera akitua izanen dira. Kasu manekala, arre. eta, ba, bistantena, behiz, joitenan balima nez, egine, e, pl hasi handiarekin bai. Zeta, mm -hmm. ezagutzak egiten dugu, eta, eta goxo da ere esan bitzea pragiakak izan girela, ez baina matuko hau zainik, egin ere, ebe uh, memento bat bez, hizia ikak ere jendean mm -hmm. jendean espainetan, eta goxo da. Edekki, ba, aina, bachberarena, beraz, horretaziko dugu, bobeko ospitalian izan zirela, eh, beraz, nahian bezala, edo voluntario bezala, Uh, laguntzerat, miliskex, ba, gure galdex, erantzunik, besta dibatak teo. Adio.